Ejátszva az úcska színjátékot... Nem. nem! Én csak boltba járok. Sajnos kosztállom, már nem. Nem! Vagy Nem! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahó! Elég! Kejfel Jancsi! A Spirit FM 87.6-on és az interneten! Mit killódik már itt? Jó reggelt. Azt nem mondom, hogy kezdtem, vagy kezdem belakni itt ezt a teret, természetesnek veszem, hogy itt vagyok reggelenként. Ha megkérdezik, hogy mi a cím, ahol vagyok, arról halványgőzöm nincs. Ma megint első voltam itt, sötétség fogadott, én gyújtottam lámpát. Sokat gondolkodom azon, hogy egyszer ezt megírjam-e, vagy legyen -e ebből egy film, miközben ez maga egy film, anélkül, hogyha valaki leforgatná. Ma 2020. január 14-e kedv van, ez a Kejfej minden, amit aznapról az tudni kell, vagy érdemes, a hallgatók és Fiala János korhatáros 14 éven nolliaknak nem és felette is csak igen korlátozott mértékben ajánlott műsor egy olyan frekvencián 87.6 ahol a városban neve Budapest van ahol lehet hallani jól van ahol lehet hallani rosszul van ahol egyáltalán nem lehet hallani és ez nem azért van mert a műszaki berendezések rosszul teljesítenek hanem mert ilyen a frekvencia ugyanakkor az interneten Jól szól. Így aztán a műsor készítője a lassan születésnapjához közeledő fiala János lassan megteheti, hogy elmondja mindazt, amit az aznapról gondol, vagy az előző napról. És valahogy úgy van, hogy ez a pali, ez a fószer, ez állandóan gondol valamit a világról. Ha egy fényképet kéne rögzítenem a tegnapról, akkor két fényképet mondanék. Na, ez, ez jellemző. Ugye önöknek azt mondanám, hogy melyik az az egy fénykép. De tudják mit? 061 087, 0877, legyenek szívesek, hívjanak föl most azonnal. Tehát egy fél pillanatot nem várok. És legyenek szívesek, mondják meg nekem, hogy a retinájukban tegnap milyen fénykép éget be, amely egyébként a tegnapjukról szól, vagy a máról, a pontos idő 7 óra múlott 8 perccel. 061-877-0877, és akkor én elmondom azt a két fényképet, amit őrzök, de szükség esetén mondok önöknek sokkal többet. Tele vagyok fényképpel. Megtennék azt a végtelen szüvességet, hogy nem ülnek egyszerűen a sejhajukon, hanem veszik a telefont és fölhívnak? Tudom, fókusz van késleltetés az interneten, de már eltelt 40 másodperc. Milyen fényképet őriznek a retinhájukon? Jöreged! Akatos István vagyok, Jöreged! Jó Szia! Tehát még előnyön van előnyöm a internetesekkel szemben. Nekem az a kép égedve tegnaptól, hogy a gyógyszternásom három rét görnyedve csinál nekem nyújtó gyakorlatot. Ezt jobban kérem leírni. Ki van, nem tudom, hány részt görnyedve te? Én. Én vagyok három részt görnyedve. De az mit jelent? Hol a fejed, hol a testet, hol a lábad, hol vannak a dalkot? A dalkod? fejem a térdemnél van, a vállam a 130 fokba kifordítva, és magamtól nem tudnék ilyen pót felvenni, ezért a gyógytornászom segít ebben. Magyarul ez egy olyan fénykép, amit úgy őrzöl magadról, hogy elképzeled magad, vagy egész egyszerűen arról van szó, hogy miközben tornázol, van egy tükör, és abban látod magad? Nem, ezt most, most gondoltam még, itt a kérdésed alapján mi volt az a fénykép, ami a tegnapról? Értem, de, de, de egyébként magadat nem láthatod? Nem, nem láttam magamat. Oké, okay, magyarul akkor ez egy olyan dolog, hogy magad fölé egy drónnal, és készítettél egy igen, fényképet. Igen, igen, ahogy jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Nekem tegnapról az a kép, az a kép maradt meg legrősebben, hogy egy, egy több éve nem látott ismerősömmel találkoztam egy gyors uh -huh. ahol ültünk, uh -huh. ő ült velem szembe, uh -huh. és ő egy, egy nagy utazó, és egy órán keresztül mesélt hihetetlené, hihetetlenebb kalandjairól Dél-Amerikától Alaszkáig és, és de, mi a, de mi az, ami ebben a képben ott van, amiben megtestesül valami, ami az összes többi fényképben a tegnapról nem maradt meg? Hát az, az ahogy a, a sajátos derűjével mesél, és mind a ketten nevetünk, és hogy velem szembeül, és, és jókat nevet. Köszönöm szépen. Jó reggelt. Ennél több türelmet kérek. 061-877-0877 Ki milyen fényképet őriz a retináján a tegnapról? Az elmúlt 24 óráról. Miután magam is lehet, hogy több fényképpen jövök elő, akár több fényképet is mondhatnak, de nem állíthatnak ki egy olyan szegénységi bizonyítványt, hogy nem hívnak. Beleértve, hogy én nem is emlékszem arra, hogy a saját környezetemben ilyen kérdést utoljára mikor tettem föl? Hogy, hogy jövök én ahhoz, hogy olyan kérdést tegyek föl önöknek, amilyen kérdést a saját környezetemnek nem tettem fel az elmúlt időben, vagy társul az sem. 061877 0877 a tegnapról, illetőleg a ma reggel 7 óráig készült egyetlen vagy esetleg több fényképet kérem bemutatni hallgatótársaiknak. 061877 0877 ma 2020 Január 14-én, 11 perccel 7 óra után, egy olyan műsorban, ahol már réges-rég másról akartam beszélni, de hát így hozta a sors. Ez dobta a gép. Ez jött ki a kockán. Jól látom, hogy senki nem akar telefonálni. Arra kényszerítenek, hogy a saját fényképeimről beszéljek. Hogy lehetnek ilyen? 061 -877 0877 Na jó. Ha nem, hát nem mondta volancs kalocsán. És akkor nem leszek rest megosztani önökkel egy csomó fényképet, amiközben nem egy film. Ma reggelről például őrzöm a honpolának azt a fényképét. Két fényképet is őrzök róla. Az egyik fénykép, hogy a fejére van tekedve a törülköző hajmosás után a nőknek... Én még nem láttam olyan nőt, akinek ne lenne képessége, hát nyilvánvaló, hogy valami szorosabb viszony kell, bár az ember fotrásznál is lát ilyet. Tehát ahogy a haja köré tekeri a törülközőt, hogy ne fázzon meg, vagy, vagy nem tudom miért. Én ilyen törülközővel nem tudom, közlekedtem-e valaha is, és ha igen, akkor saját magamról nincs fénykép. Ez egy ilyen sajátos turbán. Önöknek a saját kedvesükről, a saját lányukról, a saját feleségükről van ilyen képük? Szóval ez egy kép már aztán van egy másik kép, leveszi a turbánt és felveszi egy napszemüveget, ami hajrávként szolgál, de mégis megszól engem, amikor én megjegyzést teszek, hogy képtelen vagyok kihagyni, de hát azért lássák be a konyhába, reggel fél hétkor valaki egy napszemüveggel hajrávként, abban mégis, tehát így a művészek közlekednek, és az egy olyan jó dolog, hogy az én kedvesem, hogy művész. Ha már én nem lettem az, akkor legalább ő az. Előbb turbán, aztán művész, az én kedvesem. 061 csak halkan mondom, hogy senki nem telefonál, ami képtelenség. Tehát, hogy önök ne őrizzenek egy fényképet az elmúlt 24 óráról, ez csak úgy lehetséges, hogy vagy nem hallgatnak, vagy nem érdemesítenek arra, hogy egy ilyen fényképet közzét tegyenek, mert egyére szegények nem lehetnek, hogy ne legyen fényképük a tegnapról. Oké, okay. akkor mondtam két fényképet. És akkor hozzáteszek mindjárt egy harmadikat, amit meg is osztottam a honpolával éppen tegnap, vagy éppen ma, holott nem ma kaptam ez a lányomnak egy fényképe, amit a kedvesével együtt készített, valószínűleg egy selfie, és amit valamiért szükségesnek tartott elküldeni. Ami van két fiatal, akikkel a közelmúltban összevesztem, és ha nem is békültünk ki minden vonatkozásban, jó nézni ezt a fényképet. 061 ma 2020, január 14-én, kedden, majdnem 4-1-8-kor, és akkor folytatom, rengeteg fényképen van. Senki nem akar megosztani egy fényképet? Létezhet? Akarnak egy közéleti fényképet? Vagy egy kvázi közéleti fényképet? 061877 0877 Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! A tegnapi fénykép a, a párom kisfiának a szívenkettetik szüli Kicsit közelebb jöjjön a, a telefonhoz. A, a, a, a, a Ezek szerint a párjának a fia az nem az öngyermeke. gyermeke. Ez így van. És mit, mit, mit látunk ezen a fényképen Ez a 12 éves gyerek, ez egy fiú, vagy ez egy lány gyerek? Ez egy kis sát, és a, ott ül az asztal fönn, és az arcát virágítja a gyertya. Hány? Kulcos a haja, és uh, egy sokszorosan nagyobb számú pólót uh, tekerget magán, Igen? amiben már kezd úgy kinézni, mint egy mumia, és mindenki azon nevet, hogy ilyenféleképpen összesen lehet csomót az embernek saját magán egy pólót, És ez előhozott egy másik képet is. Igen? Saját magamról, amikor én voltam 14 éves és hát sokkal rosszabbul néztem ki valahogy, mint ez a... Sokkal rosszabbul nézett ki, vagy ön úgy gondolja, hogy sokkal rosszabbul nézett ki? Há, há, sokkal rosszabbul nézett ki. De ez ki, mit jelent ki, hogy sokkal rosszabbul nézett ki? jelenti, hogy uh, ahogy, ahogy uh, kezdtem legényesedni, a legénytól ott volt az orrom alatt, uh -huh. és ettől egy ilyen, hát a, a pubertás esetlenségének a nyomai minden a, Jó, de most, hogy ezzel a fényképen szembesít most bennünket, az, hogy akkor így nézett ki este, ezt ön úgy írja le, ahogy leírja. A saját maga állította magáról, vagy a környezete állította magáról? De ezt én magamról áll. Igen, a... nem, Soha nem szólt senki azért. Tehát ön úgy gondolta a 14 éves fényképéről, amiről most beszámol, hogy az ott egy szörnyi alak, ahogy kinéz legalábbis? Én megtépelem, hogy, hogy ön is ezt mondaná, ha látja a képet. Mennyi idő kellett ahhoz, hogy megbarátkozzam, mert egy jobb kép alakult erről, vagy legalábbis egy másik? Szerintem, ahogy bekerültem a, a, a középiskolába, és egy más másik fajta, vagy, vagy egy, jó, egy jó pillanat elég volt valahogy. Ö, én téli születésű vagyok, tehát olyan eléggé elég sápatka is voltam. Egy, mit tudom, egy tavaszi nyári fénykép már, már azért dobott a, a, a fénykép szerintem egy 30-40 A tegnapi fénykép a kisfiúról azért boldog kisfiú tábra ezzel? Abszolút. Nagyon szépen köszönöm, hogy hívott. 061877, 0877. Jó, hát akkor jön a közeleti fénykép. Ott vagyok a Hompolával, a Cirkuszfesztiválom. Két fénykép is van. Az egyik inkább egy rövid film, ne kérdezzék, hogy hogyan, erre nem tudok válaszolni. Miközben fantasztikusabb nál fantasztikusabb produkciók vannak a színpadon, tőlem jobbra, Periférikus látással látom azt, ahogy bekísérik a díszhelyre Karácsony Gergelyt. Borsos Beáta a cirkusz igazgatója, vagy igazgatónője. Én talán egy fél éve, de nincs annak fél éve, öt hónapja talán nem voltam egy szükebben, vett légtérben Karácsony Gergelyel, és valamiért a radarom kiszúrja. Később, amikor a szünetben távozunk, akkor a Burger Kingben, önök termékmegjelentést hallottak, félvedem megkérdezi a hompola, aki egyéb iránt egyetértésben velem távozott, hogy azért távoztunk-e, mert ott volt a. Karácsony, vagy megjelent, és mondom neki, hogy természetesen nem, a kérdést nyugodtan föl, tehát teljesen jogos és alapos, de nem erről van szó, arról van szó, hogy kilenc óra van, nekem még a legkülönbözőbb terveim vannak az estével, ennek van a publikus és nem publikus részei, és attól tartok, hogy ha később indulnánk, akkor ezeket a dolgokat már nem tudnám megtenni, és ahogy alakul az este, e abból kiderül, hogy nem tévedtem. Ez tehát egy rövid film, ahogy én meg nem mondom önöknek, hogy a periférikus látásommal hogyan, de látom azt, ahogy Karácsony gergeit bekíséri a helyére, késve, jócskán késve az igazgatónő. Önök jönnek 06-1877-0877. Komolyan mondják, hogy nincs fényképük 061-877-0877. Zenei szerkeztek, aztán jövök a következő fényképpel, de őszintén megmondom, hogy meg vagyok döbbenve. Oké, okay. akkor egy újabb fénykép, egy szuper elegáns szállodában. Ülök Lázár Jánossal, nem mondom, hogy gyertyafényben, mert nem gyertyafény van, de ilyen, ilyen hangulatfényeknek lehetne mondani, és beszélgetünk. A fényképen alapvetően Lázár János van, én nem, és ez a bár részlet a belvárosban egy elegáns helyen. Még egy fénykép, tejnap estéről a a lányáról egy olyan ruházatban, amit egy majdnem 18 éves lány maga köré tud tekerni, és tök mindegy, hogy milyen darabokból áll, de mintha a Versace találta volna ki, és egy olyan dologról beszélgetünk, ami az ő életét meghatározza, és amely két esemény tartalmaz, és abból az első esemény nagyon pozitív, és egy grafikont magyaráz az édesanyjának. Gyönyörű fénykép. 061-877-0877 A fényképükkel ismerkednék meg, hogyha hajlamosak lennének rá, de tapasztalható módon egyáltalán nem akarnak megismerkedtetni engem semmilyen fényképpel. És még egy fénykép, egy utolsó, Szintén a cirkuszfesztiváról, de akkor maradjunk abban, hogy uh, ott van rajta egy Labda labdazsonglőr, aki egy kisfiútól maga elé a szónak abban az értelmében, hogy az ő produkcióját népszerűsíti. Talán Hacsanovnak hívják, de ez nem valószínű, mert Hacsanova az egy periszező. A neve csak emlékeztet rá, ő is orosz. A kisfiú pedig talán spanyol. 061-877-0877 többet nem propagálom a lehetőséget, hogy elmondják a fényképet. Örülök annak, hogy akik hívtak, hívtak, a többiek pedig tudják be a reggel a szegénységi bizonyítványának, hogy képtenet voltak kiállítani egy fényképet, ami ha nem volt, akkor azért borzasztó, ha pedig nem volt kedvük megosztani a többiekkel, hát akkor tehetnek egy szívességet. Szóval a következő fénykép, Györgyevics Benedek, Városliget ZRT, Fekete Péter, Emmi államtitkár és Karácsony Gergely mosolyognak egymásra, főpolgármester egy olyan fényképen, amely egyébként a belpolitika helyzetet ismerve megmagyarázhatatlan és elképzelhetetlen. A címe lehetne protokoll. A címe lehetne meg annyi más, de itt van a retinámon. És onnan nem levekarható. és a napcikkét felolvasnám önöknek. Szerző A nyilasok 75 évvel ezelőtt 328 ártatlan védtelen embert mészároltak le Budapest 12. kerületében. Az áldozatok emlékére rendeztek hétfő este megemlékezést a Maros utcai rendelőintézetben, ahol annak idején 84 ember gyilkoltak meg. A rendezvényen vett Pokorni Zoltán polgármester, aki megrendítő beszédet mondott szótejtve a nyilasok közé állt és gyilkossá lett nagyapjáról, Pokorni Józsefről a városmagyori tömeggyilkosságok meghatározó alakjáról. Beszédek közben a sírástól elcsuklott a hangja. Megemlékezést tartottak hétfőest a Budapesti Maros utcai rendelőintézetben annak emlékére, hogy 75 évvel ezelőtt 1945. január 12-én délben a nyilasok vérfürdőt rendeztek a kórházban és 84 embert meggyilkoltak. A hírhegy keresztes vezető Kumpáter vezetése alatt álló gyilkosok január 14-én a közeli bíró Dániel a kórházban 150 embert mészároltak le, ma január 17-én az Alma utcai zsidó szeretet otthonban további 94 vételen ártatlan idős ember vált áldozatukkal. A Maros utcai egészségügyi létesítmény jelleg a budavári önkormányzat szakorvosi rendelőintézete ugyanakkor elhelyezkedése folytán a 12. kelethez tartozik. A Magyarországi Zsidó Hitkosségek Szövetsége képviseletében megjelent Helyszler András elnök. A megemlékezést a Maros rendelőintézet azon alaksori helységében tartották, ahol 75 évvel ezelőtt a gyilkosok az áldozatokat összeterelték, hogy kiajtsák őket az udvarra, ahol legyilkolták, majd elásták őket. Elnézést! Van valami oka, hogy megszakítja a felolvasást? Akkor legalább szólaljon meg a telefonon. A holttesteket két, tehát még egyszer, 75 évvel ezelőtt a gyilkosok az áldozatokat összeterelték, hogy kihajtsák őket az udvarra, ahol legyilkolták, majd elásták őket. A holttesteket két hónappal később exhumálták és azonosították, szól Kácsol Zsolt cikke. A rendezvényt Simonyi Andrea és Bánki Miklós szervezte, akik a megrendítő eseményeket korábban a Vigasztaljátok népemecimi dokumentumfilmjükben is feldolgozták az Európai Unió aktív európai emlékezet elnevezési programjának keretében. A tegnapi megemlékezésen a szervezők Bodroghelyi László igazgatófőorvost, Frisgyörgy történész, Pokorni Zoltán polgármestert, ifja Bibó István művészettörténész, Lambert Zoltán kanonokot és Kardos Pétert főrabbit kérték fel megszólalásra. A hegyvidék polgármestere Pokorni Zoltán papír nélkül módott megrendítően fájdalmas beszédet az összegyűlt emlékezők előtt. A nagyapjáról az 1907-ben érsekújbáron született Pokorni Józsefről beszélt, akit ő maga csak családi elbeszélésekből ismerhetett, melegszívű, templomba járó barátságos embernek írták le. A nagyapám 1944. decemberében elhagyta a családját, a nyilasokhoz csapódott, és ebben a három városmai tömeggyilkosságban meghatározó aktív szerepet vitt, mondta a 12. kerületi polgármester Pokorni Józsefről, aki 1945. januárjában gerinclövést kapott, és két nap szenvedés után meghalt. Nyolc gyermek maradt utána, köztük Pokorni Zoltán édesapja. János volt a legidősebb, míg a legkisebb a nyolc éves Károly azon a napon halt, meg repeszt talált következtében, amikor Pokorni József. A férfi az 1945-ben bekövetkezett halála miatt nem szerepelt a késő felelősségre vont és felakasztott gyilkosok között, ezért kerülhetett fel neve az áldozatok közé a 12. kerületi túluszoborra, ahol, mint a polgármester fogalmazott, valóban nincs helye. Nem ez az a hely, ahol gondolkodnom kell, hogyan válik valaki gyilkossá, és nem dolgon mentegetni a nagyapámat, vagy mentséget keresni, mondta Inkább azt gondolom, a holokauszt magyarországi történetivel kapcsolatban, hogy a német megszállás nem mentség, maximum magyarázkodás. Magyarok voltak az áldozatok, és a gyilkosok túlnyomó része szintén magyar volt. Ha zsidó úgy gondolkodunk a holokauszt felől, mondván, hogy a zsidóságok miatt ölték meg az embereket, akkor pokorni szerint ugyanazt a gondolati szétszakítást követjük el, amit az 1920-as, -30 30-as, 40-es években elkövettek, mikor magyarokra és zsidókra szakították szét a magyar társadalmat. Nekünk úgy kellene ezen úrrá lennünk, hogy ne kövessük el még egyszer ezt a hibát, hanem az áldozatokban is lássuk a testvéreinket, honfitársainkat, fogalmazott a polgármester. Az áldozatoknak ne csupán a zsidó voltukat lássuk, hanem teljes valójukat, és a gyilkosokban se csak a gyilkost lássuk, hanem azt, hogy hogyan válik valaki azzá. Amiért én itt vagyok, az az, hogy kimondjam, egyek vagyunk a fájdalomban. E, e szavaknál Pokorni Zoltánnak elcsuklott a hangja, és beszédés sokáig nem tudta folytatni. Amikor a sírását leküzdötte, azt mondta,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 Jó szándék vezette az elődömet, amikor úgy döntött, hogy közös emléket állít a katonáknak és az áldozatoknak, de az bizonyos, hogy a választott szimbólum szerencsétlen. Kardos Péter főrabbi számára a Városmarai Gyilkosságok nem a történelmé vált múlt részét képezik, hanem a megélt valóságot. Mint beszédével felidézte, ma is elevenen emlékszik rá, hogy 1945. januárjában milyen körülmények között ment át családjával a Pestről Budára, hogy nagymamáját az Alma utcai szeretet otthonból hazavigyék. De a nagymamát már nem találták életben, a, a nyilasok meggyilkolták őt is, Kardos Péter a saját szemével látta a holttesteket egy parkban. A sors úgy akarta, hogy a főrabi késő Budára költözik, ráadásul éppen a 12. keletbe közel az egykori gyilkosságok helyszínéhez. Mint megemlékező beszédében felhívta rá a figyelmet, a túra azt parancsolja a zsidóknak, hogy ne felejtsenek. Ő maga sem felejt, hiszen véletlenül ide költözött, és véletlen naponta legalább kétszer emlékezik. Majd idézte a mondást: A véletlen nem más, mint Isten inkognitóban. A rendezvény végén a meghívott keresztény felekezetek képviselői felolvasták az összes zsidó áldozat nevét. A szerző kácsorzsolt. The time. to finish what you've started, and this is no time to dream. This is my American prayer. And this is the room we can turn off the dark tonight. Maybe then we might see The ground that keeps our feet from getting wet and misses the sky over our head, and what you see. Tell you where you're gonna land Jó lehet? lát! Visszahívjátok? A korábbiakkal szemben két gombot kell megnyomnom, és néha elfelejtem, és én akkor elfelejtem. Jó reggelt, jó Elvesztem a. Jó reggelt és boldog új kívánok! Viszont kíváncsi, most melyik frekvencián beszélgetünk? Most a változatosság kedvéért a 87.6-on és ennek a Spirit FM-nek az internetes változatán. Tehát most csak a neten vagyunk, hallgatnak? Nem, mert? mondom, hogy a 87.6-on plusz a netes felületen. Ez a 87.6, ez egy meglehetősen furcsa frekvencia szónak abban az értelmében, hogy Budapest nagy részén hallható, de teljesen kiszámíthatatlan módon. Tehát például Újpesten alig, a belvárosban ragyogóan és például a is ragyogóan, a Sasadi úton többé kevésbé az Osztjapenkónál elveszti az embert, Ferihegyig elkíséri többé kevésbé, de Ferihegy kettő már nem hallható. Egy, egy ilyen bujkáló frekvencia, amely arra veszi rá a hallgatót, hogyha nagyon ragaszkodik ahhoz, hogy a műsort kövesse, akkor erőfeszítéseket kell tennie, és az elmúlt közel másfél hét, még nem tartunk másfél hétnél, azt talán holnap lesz, az bizony hogy a hallgatóimnak egy jelentős része képes volt különösebb hírverés nélkül, úriás plakátok és médiakampány nélkül rátalálni kedvenc műsorukra, és szándékosan mondom, hogy kedvenc műsorukra és nem kedvenc műsorvezetőjükre. Ugye hallgatottságot neten lehet mérni, a netes hallgatottság alapján ez a műsor meghaladta már azt a hallgatottságot, mint amit a civil rádió van produkált, és megmondom neked, hogy ebben a pillanatban 7 óra 36 perckor az országban fogható rádió műsorok közül hanyadik, eddig a legjobb helyezése a 12. volt, most meg fogom mondani neked, hogy hanyadik, kérlek szépen most a tizenegyedik, úgyhogy azt az örömhírt tudom veled közölni, hogy a rádioműsorom még soha nem volt 2020-ban tizenegyedik, tizenkettedik és annál rosszabb volt, és én azt mondtam, hogy egészen addig fogom nézni a hallgatottságot, amíg a kilencedik nem lesz, hiszen olyan adókkal, mint amilyen a Jazzy vagy a Bestefem vagy a kosut Rádió, hát kicsi a valószínűséggel, hogy versenyezhetnék, de elmondom neked, hogy előttem a Rádió egy a Retro Rádió, a Klub Rádió, a Petőfi, a kosut, a Best, a Jazzy, a Schlager, a megadens Rádió és a Kék Duna Rádió van, és utána én jövök, és ha belegondolsz abba, hogy az összes többi e, rádió az mind mögöttem van, azért e, ez nem egy olyan rossz teljesítmény, kétségtelen elsőnek kéne lenni, de annak nagyon kicsi a valószínűsége sajt. Aha. Na hát, most már sokkal vagyok, még egyszer jó neked kívánok, és örülök, hogy a ministra tovább szól. Én is nagyon örülök neki, és annak tulajdonképpen egyetlen egy okból örülök, mert én azt tapasztaltam, hogy van mondandóm. Tehát ugye mi sokat beszélgettünk arról négy szem közt is, és nem négy szem közt is, hogy vajon a te mondandódat mennyire befolyásolja, vagy a te létezésedet. És ez két különböző dolog, hogy országgyűlési képviselő vagy-e vagy sem, hiszen valaki, akinek országgyűlési képviselőként van mondandója, de nem országgyűlési képviselő, az nem tudja megvalósítani magát. Akinek rádiós műsorvezetőként van mondandója, de nincs rádioműsora, az szintén nem tudja, mi miközben rádiós műsorvezetőnek egészen, másképpen válhat az ember, mint országgyűlési képviselővé, ha ezt a két dolgot össze kéne hasonlítani, hát az nem menne könnyedén. De két teljesen eltérő procedúra, hogy melyik a nehezebb, nem tudom, de a kérdés az, hogy miközben egyetlen nem volt biztos 2018-ban, hogy belőled országgyűlési képviselő lesz, és voltak ingadozások, most mennyire örülsz annak, hogy az vagy? és próbálom tisztességgel elvégezni a munkámat, és a feladatomat. Érdekes, amit mondasz, mert bennem akkora öröm, és be akkora izgalom van, hogy nem is tudom hány év után, a múlt héten csütörtökről és péntekre egy árva kanyit nem aludtam, annyira izgatott voltam, és nehéz lett volna elmondani, hogy az másokat is érdekeljen, hogy ezt az izgalmat mi elő, de ennek jókora részét a munka okozta. Azt mondtam, hogy múlt héten csütörtökről péntekre olyan mértékben foglalkoztatott a munkám, és az azzal kapcsolatos teendők, hogy ez izgatottsága miatt egy árva percet nem aludtam este. Hát, ilyen velem is előszokok fordulni, hogy a rész, a nagy részét azzal hogy gondolkozom, forgolódok, fölkelek, visszafekszem, mostanában nem alszom tudjam. Az az igazság... És most szóismétlés lesz, bár ez nem egy jó szóismétlés, és csak mondom neked, hogy nagyon jó headsettet van, vagy kihangosító szetted van, de amikor közvetlenül beszélsz vele, az minőségileg jobb, csak szeretném mondani, hogy... Az elmúlt percekben azt kérdeztem az emberektől, és nem véletlenül, hogy milyen fényképet rögzítettek a retinájukon. Egy nem, ugye nem tudom, emlékszel-e a Hernádi Gyulának arra a novellájára, ami arról szól, hogy talán egy gyilkosságot, de nem vagy benne biztos, úgy rekonstruálnak, hogy a nyomozó talán az áldozat szemén ott látja a gyilkosának a fényképét, és miközben ilyen nincs, ez a Hernádi Gyulának egy egészen fantasztikus ötlete volt. Igen, de azért hasonlókkal a Science Fiction is jön. Azt kérdezem, hogy te milyen fényképet őrzöl a tegnapról. Hát, csak egy képet Nem, a mondhatsz kettőt is. Egy dolog történt tegnap. De talán a legérdekesebb a a Székesfehvárri Komon kötő bemutató volt, ahol, ahol viszonylag kevesebb beszéltem, hiszen az aztán ült a Félvári levéltár igazgatója, a Fejevári Polgármest, de Gábor történés, eh, igazságügyi, szakértő antropológus és eh, Varga István ügyvéd, és nagyon sokan volt a szemben, és viszonylag a. a Viszont a keveset beszéltem, hiszen mindenkinek szót kellett adni a beszélgetésben. Ezért volt időm szemlélődni és nézni a közösséget. Sok uh, régi ismerős arcot láttam. Van, akivel sajnáltam, hogy ott nem tudtam kezet fogni, mert eltűnt előlem. Én a Ertős Ferenc a félvegyi levéltár nyugalmazott uh, igazgatója. Uh, és hát nagyon, nagyon érdekes volt, ahogyan. ahogyan. Olyan, olyan arcokat is néztem, figyeltem, akikkel láttam a teljes döbben, ezért egyáltalán a témáról a Városházán. Jó, jó kis portréfotokat lesz csinálni abból a pozícióból, ahol éjtültem. Gondolkodtam azon, hogy ezzel kezdjünk-e vagy sem, és nem volt véletlen a felvezetés, mert én nem voltam a Maros utcában tegnap este. És nem voltam Székesfehérváron sem. Uh, én a cirkuszfesztiválon voltam egyebek között... Hát, és milyen volt? Milyen volt? Mert én ott voltam ma a szombatin, tudom, ott jó láttam. Tudom, tudom, láttam a fényképet, uh, én teljesen el voltam ragadtatva, tehát... Uh, hát, uh, a kínőokat láttad? Kit? mindegyik, én mind a két programot láttam, láttam a gálának a felét, láttam az éjszakai showt, amit a Fekete Péter állított össze, egyedül a fiatalok estjét nem láttam az a, sajnos, nap, a nem napon. -t, De a lányom azt kérdezte, hogy én ezentúl mindig a cirkuszban leszek el, mert pénteken voltam tízkor, szombaton és vasárnap délelőtt 11 kor, és tegnap este hétkor, úgyhogy most kivettem a részemet. Én le voltam nyűgözve, teljesen le voltam nyűgözve, és az emberi teljesítményről folyamatosan egyre mást gondolok, mint amit korábban gondoltam, beleértve, hogy én azt gondolom, hogy a cirkusz bizonyos pillanataiban tényleg művészet. Tehát láttunk egy spanyol vagy talán olasz párt a kötélen egy, olyat, egy olyan, egy olyan kötélgyakorlatot gyakorlatot bemutatni, amely Hát egy balett előadásnak a szépségével bírt, és nem az a balettelőadás volt, amit egyébként a zsűri annyira méltatott, ahol egy olasz és egy spanyol nő férj Nem tudom, melyik volt a férfi, melyik volt a nő aranyba borítva, mutattak be valami giccses ízét. egy. Olimpiai, olimpiai tornászának is volt. Tornász. Az abszolút, A, abszolút, de amiről én beszélek, az egy balett szám volt, olyan könnyedséggel, két abszolút civil kinézetű emberről nem csak a ruházatukat, hanem az alkatukat tekintve is, de valami olyan játszik könnyedséggel adtak elő, és csak a honpolát tudom idézni, aki azt mondta, hogy űszintén reméli, hogy ők egyébként egy párt alkotnak, mert hogyha egyébként nem alkotnak párt, akkor bármelyik partnere joggal lehetne féltékeny a másikra, mármint akivel a párja ott ezt a gyakorlatot bemutatja, ha azt mondom, hogy költői szépségű, az csak azért nem mondom, mert ez egy elcsépelt kifejezés egészen fantasztikus, és természetesen egy ezzel kapcsolatos képet őrzök, vagy egy bohót számot három ukrán részéről, akik egészen fantasztikusak voltak, és van egy közéleti kép is, a közéleti képen pedig egymással beszélget igen, vidáman Karácsony Gergely, Fekete Péter és Györgyevics Benedek és ebben benne van a teljes magyar létezésnek a lehetetlensége hiszen ez a három ember egyébként elvileg nem beszélgethetne egymással. Hát, ha, elolvasod, a... ha elolvasod azt, amit a Lánciddal kapcsolatban mond Karácsony Gergely, akkor ott éppen nincs senki. De ha belegondolsz a budapesti színházak életével kapcsolatos gondolataiba, az többé-kevésbé kizárja azt, hogy beszélgessen Fekete Péterrel, ha pedig a Városligetre gondolunk, akkor György Javis Benedeknek is el kéne a fényképről. Hát, én elég sok a karkásvérő, fogalmaztam meg a fővárosi a finanszírozásával kapcsolatosan és uh, ma lehetőleg legkeményebben álltam ki a ligetrejett mellett és mégis nem olyan régen beszéltünk hosszasan karácsonyi a telefonon. Tehát nem ezek, ez nem, meg nem meg csak telefonon uh, uh, találkoztunk máshol is és ott is beszélgettünk. Hát én, én azt gondolom, hogy akkor azért... Sőt, Munkaszínházi Preméren egymás egy közelébe jutunk és akkor is az előtérről beszéltünk pár szót. A Jó, én, én, én, ugye jelen pillanatban én veled beszélő viszonyban vagyok, karácsony Gergelyel, nem, és ha ő egyébként rám köszönt volna, akkor nyilvánvalóan visszaköszöntem volna, de az a móda, ahogy ő október 13-án eltűnt az életemből, az még egyszer magyarázatra szorul, és azt nehezen tudom neki megbocsájtani, vagy elfelejteni, hiszen a mi kapcsolata nem tegnap jött létre, de azt kell, hogy mondjam, hogy ti ketten más műfajt képze, képeztek, mint én, mert amikor Puzér Robert páros lábbal alapvetően igazságtalanul belémszállt, és én valamiféle kiállást gondoltam, vagy reméltem, Karácsony Gergelytől a műsoromban egy olyan páros beszállás után, ami egyébként őt is érintette, akkor ő elmagyarázta, hogy egy politikusnak többet kell bírnia. Én mondtam, hogy én nem vagyok Politikus, amire a hallgatott, és én azt soha nem fogom elfelejteni és megbocsájtani Karácsony Gergelynek, miközben emléksze, emlékezhetsz arra, és nem jó pontokat akarok szerezni, hogy ahányszor páros lábbal belétszálltak, én azt minden egyes alkalommal megemlítettem neked négy szemközt, és a maga módjára megemlékeztem róla a műsorban, miközben egyébként ez a politikában, a hazai politikában nem jellemző. Tehát az, hogy ti egyébként képesebb vagytok valamire, az az én szememben nem feltétlen pozitívum. A másik dolog pedig, ami nagyon delikáttá teszi ezt a mostani helyzetet, ami Székesfehérbárt illeti, este a Kriszta hívta föl a barátnőm a figyelmemet Kácsor Zsolt írására a Mazsihész hollapján, amely a Maros utcában elkövetett tömegmészárlással volt kapcsolatos, ahova elhívták Pokorni Zoltánt, és akkor, ahol egy megrendítő beszédet mondott a nagyapja kapcsán, Amelyel kapcsolatban egyébként SMS-t is váltottam a polgármester úrral, akivel meglehetősen régen beszéltem. Az a rövid beszélgetés, ami volt, az épp a Kejfe eset esett meg, ahol tájékoztatott, hogy köszönni szépen, nem akar interjút adni. De egy egészen fantasztikus estéről számol be Kácsol Zsolt, ahol megrendítő beszédet mondott az általa nem ismert nagyapjáról a nyilas Pokorni Józsefről, Pokorni Zoltán, olyan módon, ahogy egyébként politikus nem nagyon hal megnyilvánul az ember, és ha most azon gondolkodom, hogy hol lettem volna szívesebben a cirkuszban, vagy ott a Maros utcában, akkor csak azért nem mondom meg, hogy hol lettem volna szívesebben, mert az Isten nem kínálja föl ezt a lehetőséget, és ha most arra gondolok, hogy Human Bálint kapcsán tegnap milyen beszélgetés volt, akkor én tudom, hogy ezeket a dolgokat nehéz összehasonlítani, valami mégis kereszteződik úgy a fejemben, amit nem tudom, hogy hogy lehet kihozni, nem tudom, hogy te ezt a Pokorni Zoltánnal kapcsolatos hírt olvastad. Ma hajnalban, amikor belenéztem a sajtóba, akkor láttam, de nem olvastam el, csak a, talán két-három mondatot a cígből, igazság szerint nem tudom pontosan, hogy mi történt, csak annyit olvastam, hogy könyével, közköpvel vagy sírva beszélt, én nem is igazán szívesen mondok emiatt ö, véleményt. Én egyébként a, a, a kokorinak már nem egyszer egyértelművé, tehát véleményét meg mert azt, hogy ő szembe tud nézni, szembe mergézni dolgokkal, és hogy ezt felismeri, vállalni, azt az sokra tartom. Úgyhogy én, én attól függhetem, nem tudom, hogy tényleg este pontosan mit mondod, és milyen, milyen kontextusban ezzel együtt is azt gondolom, hogy az eddigi megszólásai is, mint az évesetjában, mind az kapcsolatosan, hát azok példa ezt szembe kell tudni nézni a felmenői tévedésével, hibáival, bűneivel, és a szerencsés esetben tanulni is kell belőlelük, én azt hiszem, a... hogy nem lenne alka. Én ez, egyrészt felolvastam azt, ami a Mazikis megjelent, másrészt nem hiszem, hogy szerencsés lenne még egyszer neked megismételni, meg talán felesleges a, is. Nem, elnézlem, elnézlem. Viszont idézném azt, amit a tegnapi estéről írtak. El Simon Varga István 2010-es kezdeményezésre utalta, amiben az egykori képviselő azt kezdeményezte, hogy 50 évnél régebben meghaltak esetében ne csak egyenesági, hanem oldalági rokon is kérvényezhessen per újrafelvétel, vagy benyújthasson felülvizsgálati ennek okán, rend, ennek okán rendelt el 2014-ben a főváros ítélőtábla Perújra felvételt human. 1946-os jogerős életfogytiglani börtömültétes ügyében, és itt bármelyik portáról van szó, alapvetően az indexet idézik, mert úgy tűnik, hogy csak ő volt ott. Az index tudósítása szerint ekkor Elsimon azt mondta, egyszerűen érthetetlen számomra, és legalábbis felveti annak a gyanúját, hogy itt vannak olyanok a magyar jogalkotás előkészítő fázisában, akik, mint a régi jó kommunista alvó ügynökök működnek, és szépen minden eszközt kihasználva gyakorlatilag abba az irányba viszik a dolgokat, hogy ne is lehessen a történészek által föltárt folyamatokat, és embertelen, igazságtalan döntéseket valamilyen módon legalább erkölcsi értelemben rehabilitálni. Meg lehet tudni, hogy ez, ez gyakorlatilag mit jelent? Ez azt jelenti, hogy a műtet eljárásra szóló törvény uh, újraalkotásánál uh, a korábban is István át a kezdeményezett módosítás, az, az kimaradt a törvényből. És ez, ez nem lett véletlen. Én egyébként azt gondolom, hogy, hogy tovább is kellett volna menni, mint a legfontosabb. Tehát ne csak, azt, ne csak oldaláki rokkon kezdeményezt hessen felülvizsgálatot, hanem speciális esetekben bárki. Tehát és rendszerül nagyon fontos, hogy tegnap is elmondtam, hogy szakadjunk el egy pillanatra, mondjuk Hóman személyétől, szakadjunk el a a másik világháborútól, vagy a, a népbírós segítéletektől, mert ez egy, ennél jóval időben is e, jóval rága probléma, hiszen mondjuk, ha valaki, valakinek a, valakit, aki, akit nagyon sokan becsülnek, e, nagyon sokan értékelik a, az életútját és életművét, mondjuk a fehér idején igazságtalanul került, e, börtönbe, vagy mondjuk ugyanígy a kommunizmus idejét igazságtalan került börtönbe, vagy megtik el az életét, az, azoknak a, a rehabilitációját, a, a rehabilitációját menekezeményezhetné valamelyik tisztelője. Ugye példaként olyat mondtam, hogy ha megmentett, megmentette valaki a másik világháborúban az idején, amikor a vészkorszak idején a nagyapámat, akkor. Mi a fenéje nem lehet az, hogy, hogy egy, egy ilyen embert, akit aztán később mondatcsáltok, a koncepciós perben a kommunizmusban elítéltek, hogy egy ilyen embernek a, a, a rehabilitációját azt, azt én kezdeményezem? Tájé tájékoz Tájékozatlan vagyok, segíts nekem abban, ma ezt kikezdeményezheti jogszerűen. Csak is a egyenlősági leszármazott. Tehát én mondjuk kezdeményezhetem a, a nagyapám, az élapám, stb. ügyében, de már nem kezem értet, mondjuk a keresztapának a, az ügyében, mert nem vagyok egyenesági ö, leszármazott. Miről kereset, szólt a... Varga István keresete? Nem, nem keresett, most nem a keresetről beszél. Ne, ne, rosszúfog, rosszúfog, rosszúfog, mir, igen, bocsánat. Miről szólt Varga István annak idején a törvényjavaslata? Hát annyi, hogy ne csak egyenesági rokon, hanem oldalági rokon is kezdeményeztesen felülvizsgálatot. Ezt annak idején bizottság támogatta? Nem szóval Törvényben. Hát a törvényben, parlament megszavazta. Mármint, hogy megszavazta azt, hogy? Megszavazta azt, és bekerült a törvénybe, hogy ne csak egy ilyenesági rokon kezdeményezhessen felülvizsgálatot. Akkor mi a probléma? Hát az, hogy ezt megszavaztuk valamikor, később az egész törvénynek a. a, a Oké, okay, rendben, még pillanat, csak hogy lássuk. Amikor megszavaztátok, vagy amikor megszavazták, akkor hanyat írtunk. 10 közötti ciklusban volt. Okay, rendben van, és ha. aztán később mi történt? A következő, következő ö, ö, ciklusban, 14 18 ciklusban a a törvény uh -huh. újra az egészet. Uh -huh. És abba, abból már kimaradt ez a basszus. Mondjuk úgyhogy elegánsan És te, te ezt már marad... akkor szóvá tetted? Nem, nem, nem, hát nem vettem észre. Hát, ahogyan, ahogyan nem vette észre, maga Vardó is másért, csak akkor amikor, ö, ö, ö, ö, akkor, amikor később, ugye ezt el is mesélte ott a Szennapod Kérmű csak akkor vette észre, amikor egy, egy másik ügynek a, egy másik vibírósági perfelővizsgálati ügynek a kezdeményezésén dolgozott, akkor szembesült vele, hogy hoppá, hogy ott sincs egyenesen lesz. származott, az rokon már nem fogja tudni bejújtani fel a felülvizsgálati kérelmet, mert az új törvényből, kimaradt az a módosítás, amit egyébként sok-sok munkával, már most nem jogász munkával, hanem egyszerűen lópival, meg munkával, 2010 és 2014 a törvénybe sikeresen érvényesített. Az mennyire életszerűtlen, hogy az akkor megszavazott törvénybe utólag bekerüljön ez a passzus, vagy ez a kiegészítés? Szerintem nem életszerűtlen. Tegnap is beszélgettünk, hogy, hogy Ráneson nem csak jött. Csak ebben az esetben, hanem a, a, a, a, a PP esetében is, tehát a polgári felrendtartás esetében is, a, ahol, ahol ugye az, az, az, úgy került szóba a polgári és Csóman Bánint e, akkori tagságának a akkori, korábbi jogszerűen, Elvételé, elvételének a felővizsgálatát is lehetne kezdeményezni bíróságon, de azt is csak egyenlássági ropokat. Értem, de azt kérdezem, hogy ez a kiegészítés, ez egyébként javaslat formájában az elmúlt időben megtörtént-e, vagy ilyen nem volt? Nem, tegnap beszéltünk arról, hogy érdemes lenne ezt megtenni. Érdemes lenne újra kezdeményezni azt, hogy visszakerüljön az a törvénybe, amit Oké, okay, de hogyha ilyen kezdeményezés nem volt a megszavazott törvényel kapcsolatban, akkor a te megjegyzésed és szándékosan nem azt mondom, hogy dükkitörésed, vagy nem... Uh... Nem volt dükkitörés, és a két órás képememültetőrök ez a 3 perces része volt. Ja. A másik dolog, hogy a, a Fábián Tamás az index részéről, már utána a folyosan is mondta nekem, hogy ez neki nagyon, nagyon erős volt, és nagyon megleptem. Én nem is gondoltam volna, hogy ebben egy olyan álló fog írni, és csak ma a szinket. De mire, mivel kapcsolatos? Te, te miért feltételez el szándékosságot egy olyan dologgal kapcsolatban, ahol egyébként a törvényalkotó ezt így hozta létre, és maga a bizottság, maga a parlament se kifogásolta, már pedig le lehetett volna... Ne jelmes, ne jelmes, ez egyértelmű. Van egy törvény, amit teljesen újralkotnak, és ha van egy ilyen fontos szimbolikus elég passzus és az kimarad belőle. Ez nem, egyrészt nem lehet véletlen, másrészt pedig Parga maga elmesélte, hogy miután ezzel a kérdéssel szembesült, utána mind a úri elnökével, mind a legfőbb ügyésszel, mind a parlament elnökével, tövére Lászlóval erről a kérdésről beszélt, és a beszélgetésekből számára, főleg az, azzal kapcsolatban, amit ő beszélt, nem lehet véletlen, hogy ez kimarad. De akkor fölötte. Hát azért Nézd meg egy szavazási lapot, hány törvényt szavazunk meg. Én például nem vagyok jogász, már szeretem a jogot, és uh, igyekszem hajikusként uh, is jogilag, uh, jogilag valamennyire nővehet lenni. Uh, de azt, hogy mondjam, hogy nyilván az, az hogy az ember betéve tudja a a, a, a, a polgári perentartásról vagy a, a eljárásra szóló törvényt, az kizártanok. Hát még jogászok sem feltétlenül tudják ezt. Megyből tegnap este valaki ott a a tudóni beszélgetésben azt mondta nekem, hogy még akkor sem ismerte a, a, a törvényt alaposan, amikor vizsgáltott be a jogi egyetemre. József, ez nem kifogás Ez nem kifogás, tehát ez, ez. De az, hogy ezt egy alvó ügynök követte volna el, ez nem túlzás? Nem is mondtam ezt. Nem is mondtam ezt. Azt mondtam, hogy az embernek olyan érzése van, mint hogyha. Alvó nökök dolgoznának a jogszabályok előkészítésében. Hát erről egyébként... beszélek? Igen, de nem azt mondtam, hogy alvúi követte el. Hát alvúi el nök követte el, ahogy kivette azt, aminek egyébként benne kellett volna lennie. Ez egy hasonlat volt, egy markás hasonlat, de legalább fölítte a figyelmet egy problémára. Úgy egyébként én államtitkárként is tapasztaltam annak idején a minisztérium, hogy számtalan szó volt az, hogy a szándékunktól, az egyértelmű megfogalmazott céloktól eltérő. E kvalifikációs javaslat került az asztalra. Két dolgot kérdeznék gyorsan. Az egyik az, hogy mit jelent az, hogy másodszor is bemutatták ezt a könyvet? Volt novemberben a megjelenésekor egy bemutatója a Nemzeti Mózeumban. A Nemzeti Mózeumban a dísztermében. Tehát volt egy, könyv volt egy, egy budapesti könyvemutatóval a Nemzeti Mózeumban, és ez Székes-Selyvár, hiszen Hóman Székes-Selyvár is a képviselő volt. De egyébként nem sok átlomás akadémia nem egy bemutatója, az különösen pikás. Nekem nagyon tetszik Roms is, hogy bemutatni a Magyar Tudományos Akadémia Köztárában a, a, a könyvet. Ez mikor És lesz? Február 21 án nem tudom még a pontos dátumot. Jó, majd De akkor. Nagyon akar... kíváncsi, Jó. Nagyon kíváncsi a Maga a könyv az egyébként kapható? Hogyne, De ugye a hallgatók tudják, hogy miről beszélünk, egy 650 oldalas dokumentumkötetről beszélünk, ami a népbírósági peranyagokat, Róma uh, megszomálásának a, a tudományos feldolgozását, a 2015-es pernek a teljes anyagát, Húlyvári Gábornak több mint ezer lábérzetét, Hóman nagyon alapos részletes életrajzát, zinnertigornak a kiváló tanulmányát a Népbíróság működéséről, Suse a, a az exhumálás hátteréről szóló tanulmányát tartalmazza tehát ez egy, ez egy rendkívül komoly dokumentum között, amiben a a népbírósági pernek mind az elsőknek, mind a másoknak a teljes... Jó, ez teljes, a... ezt teljes joggal mondtad, ugye akkor el kell, hogy mondjam, hogy Human Bálint és népbírósági pere Újvári Gábor ez a könyv címe, mert ugye sok mindenről volt szó, csak én ezt nem említettem, és a ráció kiadó adta ki. A Székesványvári levén tárunk közösen. Tessék! A cikkesével, levéltárral közösen. Igen, rosszul mondtam elnézést. Ezt egyébként hagyományos boldogban is lehet kapni? Vagy ezt nem tudod? Nem, Jó. Nem, nem tudom, hogy melyikekben, én, én, én ezzel nem foglalkozom. Jó, rendben van, és csak. Én, én, én, én nekem az dolog a két szerepem volt. Egyrészt uh, írtam bele egy rövid előszót, ami egy emlékezet, politikai kitekintés az elmúlt uh, évtizedre, uh, és, és uh, sokat lopíztam, azért, hogy ez a kövek szülés Van próbál... egy érzésem, hogy el kéne menni a Ramcsinak a, a, az estjére, az akadémiára és nem ártan, ha addig ezt elvasnám. Hát, <tos> azt kérdezem tőled, miután nem voltam. Azt, ott. Azt tudom mondani, hogy az akárfutca 20-ban van, Budapesten eletikere. Ki az adult a benem. Ja. lehet kapni. Azt árul el nekem, hogy azon kívül, hogy meglepődtél. Milyen részletet lehetett volna még kiemelni a tegnapi estéből, amit nem tudtam viszont olvasni az indexből? Hát, tulajdonképpen néztem a híradó pontról a nem az összesülőjét, ez elég, elég jól sikerült, elég alapos volt bár Euh, a Suse a hozzászólását azt, ha jól emlékszem, kiferejtették. Nem tudom, a szentág az, és a Több mint két órás volt. És a közösség hihetetlen türelemel ült a végig. Tehát egy körbemutatóra majdnem két órát szárni, az nagyon sok idő. És én mindig azt mondom, hogy egy órához, hogy ne jöjjön egy De meg hogy türelemmel ült a végig a nagy számú közösség. Mert, majdnem teljesen tele volt a Jó, a, a, a ezt fel fogom olva fog olvasni még a hírek előtt, és akkor mondtosatól kezdve rendszeresítjük a keddi reggeli beszélgetéseinket. Köszönöm szépen! Én is köszönöm! Minden jót! Hú. Minden jót! Önök Elsimon Lászlót hallották. Huban Bálint és Népbírósági perecimmel mutattak bekötetett székesfehérvárom hiradó.hu Tegnap este 9 óra 3 perckor. A könyv bevezetőjét jegyző Elsimó László Fidesz országgyűlési képviselő hangsúlyozta nagyívű tanulmánykötet készült, amely a human képet nagymértékben mértékben árnyai, és arra kényszeríti az olvasót, hogy sok mindent újra értelmezzen vele kapcsolatban. Szerint ezzel kellett volna kezdeni Humanbárint történész rehabilitációját és utána lehetett volna dönteni arról, a szükséges -e szobrat állítani neki. El Simo László közölte a kettős mércét fel kell számolni, Kifejtette Lukás György filozófus, aki személyesen 10 ember halálért volt felelős, a mai napig tudományos munkásság alapján helyesen a magyar, Akadémi, a magyar Tudományos Akadémia tagja, ugyanakkor a volt vallás és közoktatásügyi miniszter, akit később felmentett a bíróság, máig nem rehabilitálta az akadémia. El kell választani a tudományos munkásságot a politikusitól, mert HUMON a magyar történet tudományi egyik legnagyobb alakja volt, miközben hibás politikai döntései voltak, téves meglátásai pedig tagadhatók, Pe, pedig nem tagadhatók elnézést fűzte hozzá elsimó László. Fidesz polgármester kiemelte, hogy a novemberben megjelent kötet nem politizál, nem értékel, hanem jól és precízen feldolgozza az alapítéletet, majd ugyanígy a 2015-ös, a fővárosi törvényszégen született ítélet esetében is. Megjegyezte, hogy a könyvből pontosan kiderül, hogy miben vonták perbe, és miben nem. Jelezte, hogy a szobarállítással kapcsolatban kialakult vita jelentős részben arról szólt, ami az eredeti perben szóba sem került. Megemlített a jelleg Székesfehérvár hóman szobor felállítására nincs lehetőség, ilyen előterjesztés évek óta nem készült és nem is tervezi senki, mert a köznyugalmat a kérdés felkavarná, ezért nem időszeri a szobor kérdése. A városvezető szerint Hóman esetében elfogadhatatlan a zsidó törvények megszavazása, és mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy többi ilyenre ne kerülhessen sor, hiszen akkoriban több mint 2010 fehérvári polgárt hurcoltak el, és többségű sorsem vissza. Varga István a politikus szorgalmazó Elmondta, hogy 20 évig dolgozott a 2015-ös ítélet megszületéséért. Értetlenségének adott hangot, mert Hóman Bálintot bűncselekmény hiányában felmentették, ugyan a felmentő ítéletet mégsem veszik figyelembe, amire nem volt még példa a rendszerváltozás óta. Újvári Gábor a kötet szerkesztője, a Kodolányi János Egyetem tanára kiemelte, Hóman első fokon több mindennel vádolták, másodfok, másodfokon viszont egyetlen vádpontba sűrítették a vádakat. Vezető pozíciójánál fogva háborús bűnösnek mondták ki. Mert részt vett az 1941-es minisztertanács ülésen, amelyben határoztak a hadi állapotba lépésről a Szovjetunióval szemben. A 2015-ös ítélet Humann Bálintot nem politikai döntéseiért viselt felelősség alól mentette föl, hanem a háborús bűnösség alól tette hozzá. Megemlítette a szoborállítással kapcsolatban Humant azzal vádolták, hogy antiszemita volt és kulcs szerepe volt a zsidó törvények megalkotásában. Megerősítette, hogy az egykori akadémikus 1938 tal kezdve antiszemita politikusként jellemezhető, de gyökeresen más mint a magyar értelmiség döntő többsége, amely a mai besorolás szerint antiszemitává vált. Újvári Gábor szerint Holman azért hangoztatta, hogy zsidó kérdés van Magyarországon, mert a zsidóság kulturális és gazdasági felülreprezentáltságát szerette volna visszaszorítani. Ez volt antiszemitizmusának alapja, mindez politikai számításból fakadt, ami súlyos megítélését. Ugyanakkor 1944-ben ő volt az, aki a német megszállás után számos zsidó művész közéleti embert mentesített a deportálás alól. Holman Bálin történész, akadémikus politikus 1885-ben született és akkor itt ismertetik magát a történetet, amely Hóman kapcsolatos, de tegnap, nem a tegnap elhangzottakkal kapcsolatos. Elnézést kérek első ízben a nyolc órás hírekért, vagy a hülyrektől. Van még egy téma, amit én behoztam volna a mai műsorba, de az én fejemet ugye most a fénykép, Pokorni József és Pokorni Zoltán, valamint Elsimo László és Húmon Bálint foglalja el, amelyben igényt tartanak arra, hogy előjöjjek még valamivel, akkor megpróbálom, de nem tudom, hogy a zsákba elfére még bármi. Beleért, hogy az elhangzottakkal kapcsolatban van-e bárkinek megszólalni valója. 061 0877 Ma 2020 január 14-e ked van, és a pontos idő egy perc múlva lesz, negyed, kilenc ez a kéfejancsi minden, amit azaz napról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János Korhatáros műsora 87.6 és internet Továbbra is várom azt a dörö.fialajanaskuka.gmail.com e-mail címen, hogy mikor legyen az ismétlés este tízkor, kor éjfélkor, egykor, kettőkor vagy háromkor. Ezt ezen a héten végig elmondom, tehát egészen péntekig, és amelyik a legtöbb szavazatot kapja, akkor lesz, ezt a hetet csinálom. Ha 10 szavazat lesz, 10 szavazat, ha kevesebb, kevesebb, ha több, több. Majdnem az a frekvenciára a telefonszám, de közben mégsem 0618770877 az elhangzottak alapján, vagy attól teljesen független, bárkinek van-e bármilyen mondandója, figyelek, ha van mire... Fogalmam sincs, hogy milyen idő van, amikor ide jöttem, akkor havazott és mínusz volt, de most a velem szemben lévő szobának az ablakán el van húzva a függöny, és a szószoros értelmében nem látok semmit. Tőlem két stúdióra a Spirit Show készül, de az nem mutatja a kinti időjárást. 061-877 0877 Ha van? A pénteki rekord hallgatottság megmaradt rekord hallgatottságnak sem tegnap sem ma nem kerültünk a közelébe, tegnap közelebb voltunk hozzám, a távolabb. 061-877, 0877, hallgatásokat nem tudom mire vélni, hogy most beszélgessünk arról, ami elhangzott, vagy ne beszélgessünk arról, hogy előjeljek-e még azzal a témával, ami bennem van, vagy sem. Nem, mint hogyha olyan nagyon függővé szoktam volna tenni az önök ilyen jellegű hozzáállásától a saját hozzáállásomat, de most éppen lötyögök, mint a víz akkor a Balatonon, amikor nincs nagyon szél. dörö.fi alajanaskukac gmail.com mikor legyen az ismétlés este 10-kor, 11-kor, éjfélkor, egykor, kettőkor, vagy háromkor. Jó reggelt! Jó reggelt! Első Mó László uh, hivatkozó alakon hozta föl, hogy a, human a fehér teror és a vörös alatt is börtönbe csukták. nagyon-nagyon kíváncsi lennék, hogyha azt tényként mondja Első Mó mi történt hogy neki mi az, az élelmény a Horty Miklós megítélési Jó, csak az, aki most megnyaltam egy gombot, egy ja, Jó, ja, Igen. Miért érdemes most ide a horty behozni, de tényleg? Nem lehet megmaradni azon témakörökben, mindenféleképpen nyújtani kell a rétes tehát Sajnálom, hogy nem voltam tegnap ott a Maros utcában. De a cirkuszfesztiválon voltam. 061 877 06 877 Valószínűleg a hallgatásokat kihasználom, és elmondom azt, amit még szerettem volna függetle attól, hogy a Pokorni József, kácsorzsolt, Elsimon László, Human Bálint párosok azt hittem, hogy nagyobb érdeklődést váltanak ki, de tudomásul veszem az ellenkezőjét. Nem kell önöknek feltétlen úgy rezonálniuk, mint ahogy én azt gondoltam volna. Nem tudom, hogy kiköveti mindazt, amit a miniszterelnök kormányinfon elhangzott szövegével kapcsolatos, ami a gyöngyöspattai esetet illeti. The king was first a young prince, és nem tudom, hogy Önök közül van-e bárki, aki az azóta történteket részint Holik Istvánét, azt kevésben, de Maruzsa Zoltánét tegnap kommentálni óhajtani. Queen. Ez a téma méltóan méltatlan megfelelő rész húzandó, kimaradt, mind a hétfői, mind a mai műsorból. Péntekiből is. Jó reggelt! Jó reggelt a Pokony kapcsolatban van a, ennek a tegnap előtti eseménynek egy előzménye. Arab féle cikk, igen. Parancsol? Arab László féle cikk, illetve tanulmány. Nem, nem. nem? Dece a, a, a december elsői új életújságban, az zsidó újságban Kardos Péter Főrabi megjelentetett egy cikket, amiben elmondja, hogy Uh, hát a Pokorni úr nagy, uh, apjában kapcsolatos uh, dolgait, és leírja azt, hogy az egyik életmenetén itt voltak német háborús bűnösök unokái, uh, akik itt uh, bocsánatot kértek a uh -huh. nagyapjuk bűneiért, és uh, hát ez még Magyarországon nem történt meg soha. Uh, uh -huh. Ezt követően Pokorni Zoltán, ez december elsőjén volt, a dettemmeri elsői számban. Kokoni Zoltán e, e, e, az elment a Síp utcába, e, egy csütörtöki nap volt, e, és a Síp beszélte beszélt a Kardos főrabi úrral, aki ezt a cikket írta, e, és valamilyen beszélgetés történt, és másnap e, péntek este volt, e, én odajárok járok a zuglói e, zsinagógában minden, szinte minden péntek este, Igen. és péntek este megjelent Pokornyi Zoltán minnyájunk nagy meglepetésére, végülte a péntek esti szombatfogadást, az Isten tiszteletet, uh -huh. majd utána van, hát a kidus, a kis vacsora-szerű, hát szendvícsek, vagy ilyen apróságok vannak, és akkor a közösség megbeszéli úgy a saját profán dolgait is, és szót kért Pokorni Zoltán, és mindenféle sajtónyilvánosság és tévés minden nélkül bocsánatot kért egy nagyon-nagyon-nagyon őszinte Egy másodperc de, üllem, azt megmondja de nekem, de. hogy vajon mi lehetett az oka annak, hogy pont ezt a közösséget kerestem meg? A Kardos Péter a, a zuglói uh -huh. uh -huh. tehát azért uh -huh. jött oda uh -huh. gondolom ők az előző uh -huh. napi uh -huh. személyes találkozásukon E, e, ebben megállapodtak, megbeszélték valószínűleg. És akkor, milyen emléket értem? őriz ön erről a péntek estéről? Abszolút döbbenet volt számomra, és egy nagyon-nagyon őszinte. Tehát, e, e, hogy mondjam, a, a, a sajtónyilvános e, tegnap előtti eseményt lehet azt mondani, hogy persze, hát most, eljátszotta itt a sajtó, meg mindenki számára. Az lehetséges, de, de én nem tartoztam azok közé, akik ezt így jó, szerették jó, volna ö, feltüntetni. É, é, é, nem is hallottam ilyen vélemény, de, de az ilyen nyilvános dolgokban benne van ennek is a lehetősége. Benne. De mondom, egy, egy, egy körülbelül 50 ember előtt egy, egy, egy nagyon őszinte, nagyon ö, hogy mondjam, megbánó jellegű ö, ö, megnyilatkozása volt, elmondta, hogy ezt nem tudta, elmondta azt is, hogy az édesapjától, aki már 90-ban hány éves kérdezte, hogy tényleg nyilas volt-e az édesapja, eh, mire elmondta a, a, a Pokorni Zoltán édesapja, azt mondta, hogy nem volt nyilas, eh, eh, és azt is megmagyarázta Pokorni Zoltán, hogy miért mondhat ezt az édesapja, mert a, a nagyapa nem volt Pártag, könyves, nyilas pártag Tehát ő, ő azt mondja, hogy feltetően ezért mondta neki az édesapja, de már az édesapja 91 éves, nincs az a szituáció, hogy esetek számon kérően meg, megkérdezni tőle, hogy miért így volt, miért úgy volt. Azt mondta, hogy sok beszélgetés megelőzte ezt, de, de konkrétan, hogy, hogy ebbe a vérengzésbe, a gyilkosságokba részt vett, erre most derült számára is fény, tehát ő ezt nem tudta. Tehát, és abszolút emberi módon, nagyon-nagyon őszinten kihangsúlyozom, hogy bocsánatot kérte. És minden, tehát hogy mondjam, én azon is csodálkoztam, hogy ennek a, a zsinogóvali látogatásnak nem volt sajtóviszó. Nézd, ez egy nagyon fontos dolog, amit most mond, egy, egy pillanat türelmét, türel, türelmét kérem. Um, amikor én olvastam tegnap uh, Kácsor Zsoltnak az írását a mazsi, hiszen, mert ugye az ember ezt máshol találja, de uh, ugye megkeresi az eredeti helyet, uh, ráadásul én korábban beszéltem Rablászlóval, ígértem neki egy beszélgetést, uh, ugye a Mozgóvilágban írt részletesen uh, Pokorni uh, Zoltának a nagyapjáról, és az egész történet valójában lassan, egy dokumentum műsort ér meg a szónak abban az értelmében, hogy ennek az egész napvilágra kerülése hogyan zajlik, mert amiről ön beszél, az sokkal fontosabb annál, mint amiről én beszélek. De amikor kiderül, hogy a mozgóvilágnak talán az augusztusi számában a nyomtatott példányban ez megjelenik, ez a tanulmány, ez íg egyatta világán, senki nem figyel fel rá, a mozgóvilág eleve avval számol, hogy erre nem fog senki se felfigyelni, ám az online változatot. Csak október 13-a ut 13 után teszik közzé. Azért, hogy ez a cikk ne legyen hangulatkeltő az önkormányzati választások okán vagy kapcsán, vagy egyáltalán, az valami olyan hazai logikára val, amit ember nem ért, legalábbis én nem értek. Tehát, miközben megjelenik a print változat, amire senki nem figyel oda, a szószoros értelmében, majd az online változatra hirtelen mindenki ráakad, Nincs olyan műsor, ahol ne hívják meg egyébként a rendkívül alapos és felkészült és ebben a témakörben régóta kutakodó Rab Lászlót, aki elmagyarázza nekem és számomra teljesen érthetetlen, hogy ezt miért nem teszik közzé hamarabb, hogy ez miért lenne befolyásoló tényező az önkormányzati választások előtt, és hogy a befolyásoló tényező ám legyen, az szóljon az emberekről, hiszen az nem Pokorni Zoltáról szól, hanem azokról, akik ez alapján ítélnek, de ez az időzítés, ebben van valami... Szándékosan nem mondom azt a szót, amire gondolok, mert nem akarok senki sem megbántani, de teljes képtelenség. És amikor olvasom azt a cikket, amit Kácsor Zsolt ír felidézve magamban egyébként Zoltán Gábornak a vonatkozó könyvét, amit, amit, amit hát nem lehetett normálisan olvasni annak a borzalma okán, mondván, hogy ez ha nem is egy dokumentum regény, de minden esetre nem áll tőle távol és tegnap nem tudtam megállni azt, hogy ne küldjek egy SMS-t Pokorni Zoltánnak, aki erre válaszolt, valamit kifogásolt az sms ben akkor én őrült annak, hogy írtam, és valójában csak valami olyasmit szerettem volna írni, ami azért volt nagyon felszínes és nehezen megfogható, mert valójában, ha valamit átéltek, akkor, akkor azon kívül, hogy az irodalmi feldolgozásnak az olvastán lehet nagyon sok mindent átélni, vagy át lehetett élni tegnap a Maros utcai rendelőben valamit, vagy önök élhettek meg valamit a zuglói zsinagógában nyilvánvaló, hogy én, aki csak olvasok róla, az valami felszínt kapargat, csak valamit ki akartam fejezni, amit ez az egész szült bennem, nem feledvén ennek a ciknek a teljesen képtelen történetét, amit bejárt a hazai sajtóban, de visszatérve arra, amiről érthető volt, ugye, amit mondtam. Persze, persze, persze. De azt kérdezem öntől, hogy az egy beszélgetés volt, tehát kérdeztek is tőle, vagy ő ott egy önvallomást tett, és aztán véget ért a dolog? Önvallomást tett, és, és tulaj, lehetett volna be. Volt és aki, aki megszólalt, talán ketten, az egyik az, hát nem hülyeség volt, nem részletezem, lehetett volna, de mindenki annyira hatása alatt állt ennek a őszinte Igen, ám, de közben eszembe jutott, ugye, hogy én ezt a rendkívül hosszú gondolatjelet miért mondtam, és ugye ön erre tett utalás, de nem hagytam, hogy befejezze, Mennyiben lett volna indokolt, vagy ki lett volna az, aki ezt egyébként nyilvánvalóvá teszi mások számára, mert ön ugye ahhoz kezdett hozzához a mondatához, csak szokásom szíven, szívem, bár most meglehetősen sokat vártam vele, közbeszóltam, mert mintha azt kezdte volna mondani, hogy nem is érti, hogy erről, az eseményről annak idején, két hónappal ezelőtt, vagy másfél hónappal ezelőtt miért nem számolt be senki? Nem, én más oldalról szerettem volna ezt Figyelek. Hogy, hogy annyira uh, megdöbbentett és meghatott mindenkit ez, hogy, hogy én, én figyeltem, hogy ott voltunk körülbelül ötvenen, hatvan, nem tudom, uh, hogy, hogy uh, nem szivárgott ki az esemény. De, uh, de, hát, de van az, valami normális is, nem? Igen, abszolút normális, és nagyon-nagyon pozitív csalódás volt nekem az, hogy nem szivárgott ki, és most nem is tudom, hogy én, én teszem meg talán az első lépést ebben, hogy ilyen történt, de azt hiszem, hogy azután, hogy a Maros utcában ezt a meg előtt megtörtént. De tökéletesen nem, beszél, nem. mert bennem felvetődött az, hogy beszélgesek Kácsor erről, vagy beszélgesek Pokorni Zoltánról erről, de mégis közben az jutott az eszembe, hogy erről nem lehet több bört lehúzni, hogyha erről nem készült magnófelvétel, hogy erről nem készült, Magnó felvétel, hogy erről nem készült nem. filmfelvétel, akkor utólag beszámolni, vagy valakit megkérdezni arról, ami ott történt, hogy mesélje el, hogy hogyan fakad sírvát, az, az abszolút méltatlan, hogy ezt nem lehet megcsinálni, miközben feltelten lesznek majd olyanok, akik erre kérik Kácsolt Zsoltot és Pokorni Zoltánt, aztán lelkük rajta, hogyha erre vállalkoznak, tartok tőle, hogy ére nem nagyon kerül sor, de nem látok a jövőbe. De amit ön mond, az teljesen logikus, illetőleg hát nem csak, hogy logikus, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy így természetes, vele párhuzamosan így szép, hát ha erre az egész történetre lehet ilyen jelzővel élni. Hát igen. Igen. Ez Tényleg... Az ön lelkében ez az este... Milyen helyet foglal el? Ha fényképet, hangos fényképet kéne őrizni, tehát lenne ez, akkor, akkor mi lenne ezen a fényképen? Tehát ott van ön előtt pokolni Zoltán arca. Igen. Igen, igen. Ahogy, ahogy áll, kiáll a közösség elője, akik ott ülnek és, és tulajdonképpen néz, és min, min, mindenkinek az arca a döbbenet, a meglepetés, talán, talán még még. Az, az, az is talán, talán még előtte van, ahogy belép a, még, még a, a, a, a ruhatátát, ahol a ruhatátát. És lehet. konkrétan elhagzik ebben az, hogy elnézést kérd, vagy bocsánatot kér igen, igen. Beleértve, hogy lehet az embernek... Elmondja, hogy, elmondja, hogy, hogy tehát valahogy úgy mondta, hogy, hogy ezért tehát ő nem érzi magát ezért felelősnek. Tehát ez Hát kevésbé teljes a, joggal, illetve a többi kevésbé bence, törölve. De ennek ellenére ő, ő bocsánatot kér, és, és, és mindent megtesz, hogy ezt valahogy próbálja megligálni. Volt-e ebben olyan, ami a hétköznapokban van, tehát ez önmagában nem egy hétköznapi jelent, amit ön elmesélt, hogy a közösség bármely tagja vagy együtt elfogadta ezt a bocsánatkérést, tehát hogy volt-e ilyen aktusa az estének? Nem, nem, nem, nem volt. Illetve a, az elnök azt mondta, hogy, hogy, hogy a, azzal zárta le, hogy, hogy, is, hogy volt végen egy ilyen mondás, tehát Auschwitz után, hogy nem megbocsájtani és nem felejteni, és azt mondta, hogy természetesen ez nem az a, a, a itt megjelentre vonatkozik. Rossz a kérdés, de... Annak, aki elkövette, annak nem megbocsájtani, és természetesen nem elfelejtem. Rossz a kérdés, de nem lehet nem feltenni. Volt-e ennek az estének minimális aktuálpolitikai vonatkozása, vagy semmi? Uh, uh, aktuálpolitikai vonatkozása az volt, hogy amit mondtam, hogy volt egy hülyeségbeszólás uh -huh. kérdés. És az a hülyeségbeszólás, fölállt egy, igen. Fölállt egy hölgy, és azt mondta, hogy jó, jó, hogy itt bocsánatot kér, de a Fideszben xyz Z miért így, meg miért úgy. Csak abszol... a közösség lehurrogta? vagy hogyan. Igen, igen. Egyébként ott és akkor lehetett volna bárki más, valójában a történet arról szól, hogy valaki évtizedekkel késő szembesül egy közeli hozzátartozója történelmi szerepéről, Olvas egy cikket, ami arról szól, hogy ebben ő akár bocsánatot is kérhetne ennek a közösségnek mai tagjaitól valamilyen formában, és ez történik, és ez az illető, épp úgy lehet a 12. kerület polgármestere, hmm. mint ahogy lehet egy egy balmazújvárosi fodrász. Hmm. Hát tulajdonképpen... Ennek, ennek még nagyobb súlyt adott, hogy nem a balmazói város. De ha itt tartunk, hogy nagyobb hangsúlyt adott, akkor miért van nagyobb hangsúlya, annak, hogy egy 12. keleti polgár? Tehát akkor mégiscsak benne van az aktuálpolitika, függetlenül attól, hogy valaki erre megjegyzést tesz vagy sem. Ezt az ember önként elő átérzi, anélkül, hogy beszélne róla. Ezt mondja most ön. É, nem, nem, nem. Ez a mi közös emberi gyarlóságunkról szól. Köszönöm, hogy elmondta. Nagyon szívesen. Szükség. Hát, hogy nagyon szívesen, a talán túlzes, de köszönöm, köszönöm szépen. Hát ez a kéfejlancsi, ha nem vették volna észre. 061 877 0877, és most már nem térek vissza arra a történetre, amit elkezdtem, és talán önök se forszírozzák, lesz még rá mód. Gyöngyös Patáról beszélek. Maradjon meg holnapra, szerintem eláll. 061877, 0877.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 Ugyanezért Pokoni már sírva bocsánatot kér, tehát nem most derült ki a... emlékezetem szerint az az édesapja volt. Hát családi dolgok. Elnézést, már. ne haragudjon. Szeret sírni, na csak ezt akarom mondani. Viszont, tehát önben, a, önben az egész úgy maradt meg, hogy szeret sírni. Uh -huh. Sing the heart, nem veszik rossz néven, ez nem egy zsidó közösség és nem az a zuglói zsinagóga, de én lehuragnám ezt a hölgyet, pontosan mondva lehuragom. De csak folyton folyvást. 061, 877, 0877. Nem hiszem, hogy nekem jól állna, de én annyi mindent csinálok rosszul. A Keifei Ancsi 2020-as év az első megrázó adását hallják. És ehhez két telefon kellett. Az ezt megelőző és a mostani. Figyelek, ha van mire. 061877-0877. Ma a 2020. január 14-e, ked van, és 7 perccel mulatt reggel fél 9. Ez a Kejfejlencsi minden, amit az asznapról tudni kell, vagy érdemes a hallgatók és Fial János műsorra. 061877-0877. Jól tettem, vagy lehurogtam, vagy nem tettem? Jól akarnak bármit hozzátenni a történethez, vagy elvenni belőle? 061 700, 700 061 877 0877 061 877 0877 Hozzátenni, elvenni, megtartani. Bárki, bármivel, telefon. 877 0877 Megértem a telefonálnak és megértem az ellenkezőjét, de ez nem egy olyan pillanat, ami kizárná, hogy telefonáljanak. Ha nem telefonálnak, zene fog szólni, én nem beszélek, de ezt nem azt jelenti, hogy jó példával járok elől. Nekem most az a dolga, hogy meghallgassam Önöket, ha Önök egyébként bármit közölni akarnak velem, vagy bárki mással. Jó reggelt! Jó reggelt! Még egyszer megszólítom Jó reggelt, aztán elköszönök. Szia Lejános! Tessék! Köszönöm szépen ma reggelt, és az elmúlt 20 év... Mert sem túlzásból. Those bright burning horses 061-877-0877 And no one makes a sound And I'm by your side And I'm holding your hand Bright horses of wonder springing Your burning hand. And everyone has a heart and it's calling for something.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 There's no shortage of tyrants and no shortage of fools and the little white shade dancing at the end of the wall is just a wish the time can't dissolve but I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 the train is coming and I'm standing here to see and it's bringing my baby right back to me well there is something my baby's coming home now on the fire ha tenyza 877 itt Igen, emlékszem. Hát szóval abszolút nem tennék ezt, semmit tökéletes volt, ez így, ahogy volt, és így, ahogy van, hogy hallgatjuk a zenét, és egy valami nyomja nagyon a lelkemet, hogy ez a rádió szinte nem hallható sehol, tehát most is mobilon hallgatom önt. De akkor a Ne haragudjon, én ezt értettem. Én szoktam hallgatni ezt a rádiót. Tisztában vagyok azzal, hogy rosszul hallható ezzel, mint tisztában vagyok. az, hogy nem hallható, az nem igaz. Hallható itt, és hallható ott, és hallható interneten. Ha most azt akartam mondani, hogy egy ilyen fontos dolog elhangozhatna egy ennél... Hallgatható frekvencián is, akkor emiatt kár volt telefont ragadnia. Ez a frekvencia a maga vonatkozásával semmivel se nagyobb vagy kisebb, mint a zuglói zsinakóga. A maga nevében nem tudom, melyik volt rosszabb telefon, a hölgyé vagy az öné. De hol van az előír, hogy csak jó formát lehet futni? 061877-0877, 9 óráig zene fog szólni. 8770877. There's a picture of Jesus in his arms. Jó reggelt kívánok. Jól tett, hogy Jó a kívánok. Én még kívánok. politikus nem hallottam volna, hogy az elődeinek a romba cselekedetei miatt elnézéskért volna bárki és pokornyú, mindkettőtől a apjától, nagyapjának a, a cselekedetől is elnézéskért tészületem érte neki. Beleértve azt, hogy azt a zavart, amit a hallgató érzékeltetett azzal kapcsolatban, hogy ez akkor nem szivárgat ki, és most ő elsőként számol be róla, miközben a tegnapi történetről jól tette Kácsol Zsolt, hogy beszámolt, de akár maradhatott volna teljes mértékben, nem titokban, hanem azon emberek között, aki ott volt, szemben azzal a könyvbemutató valamiről szó volt, szóval az egész életünk harsánysága és harsányságtalansága ott van ebben a történetben, nem pokorni Zoltán mellett és ellen szóva, hanem egész egyszerűen arról szólva, amit én a múlt héten nem győztem hangoztatni, és a mai műsor ékes bizonyíték annak, hogy ilyen van hogy ez a műsor arról szól, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, és én ahhoz adott esetben csak egy ablak, vagy egy ajtó vagyok, hogy bejöjjön rajta az, aminek be kell jönnie. Kétségtelen tény, hogy én említettem meg ezt a témát, de az, hogy aztán ez ebben a formában lett megörökítve, azt már csak passzívan tűrtem, mert az a hallgató nélkül nem létezett volna, és ez mindenre vonatkozik. Tájékoztatás, aminek kellene lennie a közszolgálat egyében. De egy csinál. pillanat türelem, az, hogy a Pokorni a nagyapja kapcsán mit tesz, az valójában nem a közszolgálat része. Az a Pokorni Zoltán egyéni története, amiből mi itt most táplálkozunk, de ez nem evidens. Tehát a Pokorni magával vihette volna a hírtévét, ha akarta volna, de valószínűleg nem véletlen, hogy nem vitte magával a hírtévét. Az biztos, hogy. Az biztos, hogy nem véletlen, hogy nem vitte a hírtévét. Ő nem akart ennek nagy hajtás, de azért valahol legalább ettől több helyen, mint ezen a rádióban, több helyen megjelenhetett volna, és nem néhány héttel vagy hónappal később. Nézze, én ezt ma el fogom mondani az ATV illetékeseinek, hogy aztán ők mit kezdenek a történettel, az az ő dolgok, de az biztos, hogy az ember például egy ilyen történettel a tekintetben nem házzal, hogy ezt vegye át az indextől kezdve bárki más. Nem házalni kellett volna, hanem ha mindenféle rossz és bulvár, éreket meglátnak, meghallanak, és rögtön közzéteszik a nagy nyilvánosságnak, akkor a nem bulvárt is meg kellene látni, és köszíteni. Igen, de hol evidens az, hogy ezt közzé kell tenni? Ezek ugye nem sajtónyilvános események voltak. A sajtó akár ott lehetett, mint Kácsor Zsolt, de az, hogy adott esetben a Zuglói zsinagógában nem volt ott a sajtó, az úgy természetes. Hát... Esetleg a zsinagóga rabbiának, nem tudom, hogy a helyes megfelelő... De nem mondás. gondol arra, hogy ebben benne van a papi tartás? Ez nem Jónás volt. A Jónás az a gyónás, Nagyon jól beszélt, de őket. ebben önnek teljesen igaza van, de maga a történet akkor is egy olyan történet, ami két emberre tartozik. Arra, akit felkeresnek, és arra, aki elmondja. De ott egy közösséget keresett fel a pokornyú ott pedig a közösségre tartozik, és arra, aki oda elmegy, az, hogy a közösség erről tudósítson, nézőpont kérdése, hogy ezáltal a történet többé válik-e, vagy kevesebbé. Számomra az, hogy közben eltelt 6-7, teljes mértékben megértem. Nézze, lehet, hogy rossz a párhuzam. Én nagyon sokszor találkoztam Szegedi csanáddal úgy, hogy soha nem készítettem arról, interjút, hogy ő hogyan tudta meg zsidó származását, és nagyon sokat olvastam arról, hogy ő egyébként mi, hol, merre volt, és mi mindent mondott. Én csak azt tudom mondani, hogy én ezekben, belejöttem a mi soha sem sohasem tapasztaltam azt a fajta megbánást, azt a fajta megtörtséget a szónak abban az értelmében, ahogy szembesül az ember a tényekkel, mint amit a pokornival kapcsolatban tapasztalok, miközben egyébként vele erről soha nem beszélgettem. És ennek része az, hogy ez tőlem távol zajlik, és az, hogy ezzel kapcsolatban hozzám híradás elér, az esetleges számúra nem nyilvánvaló, hogy erről valakinek be kell számolnia. Tehetséges, nagyon, nagyon nem tudok most erre... Nézd, az, amiről mi beszélgetünk, az iszonytatóan intim. Igen, igen. Tehát, de először képest túl sok olyan rossz múltal való megnyilvánulások történtek, hogy ki... Kikvel, mikor, hol, kire, mit teljesen igaza van, de vajon jól állítjuk-e párhuzamba, hogyha ezt a kettőt helyezzük egymás mellé, miközben értem öntől az elvárást, de mégsem pokorni Zoltán az, akinek ezügyben eleget kéne ennek tennie, miközben ezt a történetet most mégis erre használjuk fel. Igen, tulajdonképpen az egész magyar társadalomba történelemben kellene egy tisztállátást rakni, tisztába tenni, és a múltat elfelejtve, de ne emlékeztetve mindig rá egymást, hogy mi volt akkor és mi van most. Igen, önnek ebben igazából, van, csak nem tudom, hogy ez miért kell elfelejteni. A szó átvitt értelmében tojásokon lépdelünk. Jövő rögtön! Ez a történet tényleg nagyon megrendítő, és igazából abszolút nem gondolom, hogy szakapságom politikával, hogy csak az embert látom mögötte. És pont... Ö, Azért az eszembe a lányaim most voltak a történelmi világháború, és kérdezték a nagyapjukról. Az én nagyapám az egy szabolcsi ember és egy puska meg ment a frontra, ahonnan végül is hazajött. De ugye ezért el lehetne is egy gyereknek, de is csak előzött hogy mondjuk a pokoljának a hogy miért, miért ez, por hogy ez egy teher lehet. És abszolút csak az embert látok. Thank yeah. you. Olvasom, 2020. január egy új élet. Viszont hadd emlékeztessem arra, hogy néhány éve német náci háborús bűnösek unokái érkeztek hazámba, hogy találkozhassanak túlélőkkel és bocsánatot kérhessenek tőlük nagyapáik bűneikért. Megható jeleneteknek lehetünk tanúi, Amikor küldöttségük előtt Eljött a Baros téren több tízezer ember részvételével tartott életmenetel megemlékezésre. Többek között a következőket mondotta, mint az esemény egyik szónoka. Amit most fogok mondani, azt ne fordítsátok le nekik. Hallottatok már olyat, hogy itt nálunk, Magyarországon, Akár egyetlen leszármazottja is a nyilas gyilkosoknak bocsánatot kért volna nagyapja bűnneiért, ahogy ön polgármesterül azok az unokáik is ártatlanok voltak. Mégis egy gesztus gyakoroltak tettükkel. Csak erre szerettem volna felhívni figyelmét. Részlet Kardos Péter nyílt leveléből Pokorni Zoltánhoz új élet 2019. december 1 A nyílt levél célba ért. A polgármester bejelentkezett, hogy beszélni szeretne velem. Egy pénteki nap díl jön bejött a szerkesztőségbe, a két eurás beszélgetté, sok mindenről szólt. Hogyan értesült a nagyapja tevékenységéről, mindenről, ami ezt követte? A néveltávolításról, az emlékműről, a holokauszt kutatók megkereséséről vizsgálják mert nagyapján kívül vannak-e még egykori nyilasok a turult ábrázoló emlékművön. Mások dicsekedhetnek felműnékkel, én nem tudok szögezte le a polgármester, aki azóta részletesen tanulmányozza a helyszínhez kapcsolódó dokumentumokat, irodalmat, Maros utca, Városmajor, Bíró Dániel Kórház. Elkísérte ő, Simonyi, Andrea és munkatársa is, akik 5 évvel ezelőtt a náci német nagy, nagyapák unokáit hozták Magyarországra, és most úgy érezték, a közvetítésükkel megtörhet a jég, és az ország történelmében először előáll egy gyilkos unokája, aki felkeres zsidó embereket, hogy megbocsátás reményen nélkül is bocsánatot kérjen a beszélgetésbe, később bekapcsolódott helyszlán András, a hisz elnöke is. A jövő tervezése volt a téma, pontosabban mondva a jövőjé, amikor a vérengzés 75. évfordulója lesz, és ez alkalomból a Maros utcai rendelőintézetben az egykori zsidó menedékhelyen emléktámát fognak elhelyezni, amelynek avatásán ökumenikus gyás, ö, istentisztelet lenne, és felolvasnák az áldozatok neveit, pokár, aktív részvételével így január 1-én a szombatfogadó isten tiszteletre ugyancsak eljött a polgármester nem bocsánatot kérni jöttél mert ártatlan vagy mi meg nem bocsáthatunk meg Márti szerettei nevében magyarul az illető telefonja a második megnyilatkozás hiszen ez az új életben január 1-én idén megjelent de amit azóta tettél nagyapád nevének eltávolítása, az emlékműről kutatók felkérése további vizsgálatokra már felére egy bocsánatkéréssel mondottam beszédelben, megemlítve egy nagyapa fegyvertársát, Kunpátert, aki reverendá reverendában tört be bete hitelztolyát rájuk szegezve Krisztus nevében tűz kiáltással végzett velük. A kidúsol, azon is ott maradt, részletesen elmesélte a nem mindennapi történetmet, nem mindennapi történetet, majd ezekkel a szavakkal fejezte be, és most itt vagyok. Róna Iván elnök sírással küzdködve idézte fel a családja meggyilkoltjainak emlékét, feltéve a kérdést, hogyan lehetne mindezt megbocsájtani. Sok ilyen ember kéne, mint amilyen te vagy fordult pokorni felé. Tanulság? Nincs. Véletlenek vannak, ha az újságíró, nem írja meg ha pokorni reagálása nem jut el hozzám, a majdnem koronattanúhoz, ha az új élet aktuális száma nem jut el pokornihoz, és ha, és ha, egy mondás szerint a véletlen nem más, mint Isten inkognitóban. Kardos Péter. Új élet, 74. évfolyam, 22. szám, 2019. december 1-e. Köszönöm mind a kettejüknek, hogy lehetővé tették, hogy ezeket az írásokat felolvashassam. Pokorni levetette a turúszoborról a nagyapja nevét, mert is bűnös volt. A képviselő Testület Pokorni Zoltán kezdeményezésére egyhangulat támogatta, hogy vizsgálják fel a II. világháború 12. keleti áldozatainak emlékművén található népsart. Ebben szerepelt ugyanis Pokorni József a polgármester nagyapja, akiről kiderült, hogy nyilas háborús bűnös volt, így az előjáró véleménye szerint nem méltó arra, hogy szerepeljen a neve a hősök között adta hírül a hegyvidéki önkormányzat oldala. Pokornak nem volt köze ahhoz, hogy a nagyapja rákerült a listára, a turulszobal felállításáról még elődje mitnyán György határozott a népsort, pedig Szatucsek Tibor helyi történész állította össze. Pokorni József nyilas érintettségét Rab László tárta fel a mozgóvilágban publikált dolgozatában. Rab szerint az övé, aligha egyedi eset. Éppen ezért Pokorni Zoltán felkérte dr. Csegergő Bendegúszt az állambiztonsági szolgálatok történeti levéltárának főigazgatóját, dr. Kovás Tamás történészt, a Holocaust emlékközpont igazgatóját, valamint Ungvári Krisztián körténészt, tekintsék át az emlékmű névsorát. Ennek a bizottságnak lett a feladata annak megállapítása, hogy a névsorban szereplő személyek közül kik azok, akik a II. világháborulat nagy valószínűséggel háborús büntetet követtek el, de arra is javaslatot vártak a testülettől, hogy a méltó megemlékezés érdekében hogyan lehet feloldani az emlékművel annak szimbolikájával kapcsolatos ellentmondásokat 24.hu. Nyílt levél Pokani Zoltánhoz. Tisztelt polgármester úr! Rabiként, túlélőként és kerületének lakosaként fordulok önhöz, annak apropóján, hogy levetette nagyapja nevét a II. világháború áldozatainak emlékművéről, a szoborról. Háborús bűnös volt, tudta meg ön tanulmányából, ezért úgy látta, nincs hely az áldozatok nevei között. Engedje meg, hogy szubjektívokból nagyapját gyilkosnak tartsam és nevezzem a szubjektív, ova a következő. A kumpáter mellett a dokumentumok tanúsága szerint az ön nagyapja is részt vett a nagyanyám meggyilkolásában, aki a Városmajor utcai zsidó szeretet otthon lakója volt, és aki haslövéssel találtunk meg, és azonosítottunk több száz sorstársak közül 1945. februárjában a Városmajorban az ostromot követő héten. Ön kilenc éves volt, amikor nagyanyja azt vallotta a rendőrségen, hogy nem tud róla, mi szerint férjének bármilyen kapcsolata lett volna a nyilasokkal. Három pont. Az önkorát azért hangsúlyozom, mert az unoka természetesen nem felelős nagyapja égbe kiáltó bűneiért. Sőt, Ön terjesztette elő április 16-a holokaust emléknapán nyilvánítását az összággyűlésben. Néhány éve önavatta avatta fel az ominózus városvájor utcai helyszínen, a táblát igaz azon életüket vesztetként szerepelnek a bestiális módon legyilkolt betegek, orvosok, ápolók. Az életüket vesztetként idézőjelben. Ön volt ott, amikor a volt nyilasházzal régen szemben lévő alma utcai otthon zsinagógájában új tórát avattak, a szívhez szóló szavakkal méltatta az eseményt. Lehet, hogy önnek akkor már lelkismeretfordulása volt a nagyapja miatt? Kérdőjel. Nem igazi politikusi tulajdonság. Pont. Viszont hadd emlékeztessem arra, hogy néhány éve német náci háborús bűnösek unokái érkeztek hazánkba, hogy találkozhassanak túlélőkkel, és bocsánatot kérhessenek tőlük nagyapáik bűneiért. Megható jelenteknek lehetünk tanulni. Amikor küldötségük eljött a Barostéren, többet tízezer ember részvételével tartott életmenete megemlékezésre, többek között a következőket mondotta, mint az esemény egyik szónoka. Amit most fogok mondani, azt ne fordítsátok le nekik. Hallottak már olyat, hogy itt nálunk Magyarországon akár egyetlen leszármazottja is a gyilkosoknak bocsánatot kért volna a nagyapja bűneiért? Ahogy ön úr azok az unokák is ártatlanok voltak. Mégis egy gesztus gyakoroltak tettükkel. Csak erre szerettem volna felhívni a figyelmét, Tisztelettel, Kardos Péter, Rabbi. I am you. I am you. Tíz perc elmúlt reggel kilenc óra, 061-877-0877. Nemes Gáborral beszéltem, Barcelonában van a hét másnapján, majd rendelkezésünkre áll remélhetően. Ebbe a mai műsorba a zenén és a hallgatói telefonokon kívül más nem illik. Még a záró zene. Az viszont még távolabb van. 061 87 0877 A try to forgé. Something is meant to be I am beside you I am beside you Look for me Look for me I think they well they've gathered here for me. I. egy van mire köszönöm azon hallgatóimnak az e-mailjeit, akik segítettek ezeknek az írásoknak a megtalálásában. Ne felejtsék, a dörö.fialajanoskukac.gmail.com e-mail cím, most arra is való, hogy megírják, hogy a műsor ismétlése mikor legyen, este 10-kor, 11-kor, éjfélkor, 1-kor, 2-kor vagy 3-kor, gmail.com. aki pedig a mostani műsorban szeretne nem szerepelni, hanem megszólalni, annak a 061-877-0877-es telefonszámot ajánlom ma, 2020. január 14-én, kedden, másfél perccel negyed tízelett. Jó reggert! Jó reggelt üdvözlöm. Tudjátom is a műsor hatására, milyen elgondolkodtam, én 50 fölött vagyok, 6 éves voltam, 5 éves voltam, mikor a nagypapám meghalt, 12, amikor apám, de nagyon sokszor fordult meg a fejemben, hogy adott időszakokban ők olyan mit csináltak, hiszen életkoruk alapján minden részt kellett venni. És a mai napig fáj, hogy nem tudom tőlük megkérdezni. Mert szerettem volna tisztán látni őket. Hát hozzátéve, ha megkérdezte volna, de egyáltalán nem biztos hogy őszinték lettek volna. Ez is felmerült, mert pont vasárnap beszélgettünk a ez már arról, hogy az édesapja 80 fölött van, és a mai napig nem mer bizonyos témákról beszélni. Elhallgat, nem tudom. Ugye Kardos Péternek ez a levele a maga múgyan iszonyatosan kegyetlen, az egy másik kérdés, hogy minden alapja megvan a kegyetlenségre, de amikor szembesíti Pokorni Zoltánt azzal, hogy a nagymamája akár mondhatott is volna valamit, azért abban, abban jóformán az ember nem is gondol bele szívesen. Ez ebben a, mondjam, ebben a történelmi korszakban, nem akarok nagy szavakat durogtatni, de ugye dolgozom, és itt a műsor alatt éppen eljöttem úgy, hogy az egyik oldalamon az Alfiteatrum, a másik oldalamon a kacsiti emléknő, annak a hátamügi elhelyeztek egy Attila szobrot, és én hirtelen kiszakadtam ebből a világból, és végigutaztam a történelmet, és nagyon sok vér van benne. Hol, ilyen, hol hol Hát ugye, amiről mi most beszélünk, az ennél több, ha tetszik, az a személyes vér. Részint a személyes véráldozat, vagy az a személyesség, amelyet egyébként a rokonaink okoztak másoknak, és ezáltal lett a véráldozat. Tehát azok a véráldozatok, amelyeket az ő rokonai szenvedtek el, és azok a véráldozatok, amelyeket az ő rokonai okoztak, amelyel kapcsolatban itt most a tájékozatlanságáról vallott, amivel kapcsolatban ugyan vádolja magát, de ön is tudja, hogy ez hát azért alapvetően alaptalan, miközben az, amit megfogalmazott, az tökéletesen érthető. Köszönöm. Viszontalásra. 061-877-0877 Nem állítanám, hogy egy klasszikus reggeli műsort hallanak, de hát emiatt most hadd ne kelljen magyarázkodnom. 061-877-0877 elnézést, közben keresnek engem, és az ezekre való válaszokat küldöm el, és nem húzom le a mikrofont, így ha kopogást hallanak, azt én okozom. Majd figyelek, és lehúzom. 061-877-0877 szemulat negyed tíz 261-877-0877 Durván egy tucat perc van még hátra, illetve annyi se. lying in his mother's arms is a photon released from a dying star we move through the forest at night the sky is full of momentary light and everything we need is just too far we are photons released from a dying star 018770877 firefly as a child is trapped in a jungle. Jó reggelt. Jó reggelt, szóval, jó vagyok. Úgy döntettem, ma, hogy nem kapcsolom be rádiót, aztán valami napnál fogva megint. És ugye egy hete vagy, bát, több mint egy hete vagy ezen a rádióállomáson is megint aranybányára bukantál. Gratulálok. Hát, hogy aranybányára bukantál. Hát, hallgatod jó oltából, de, de aranybányát találtál.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 We are fireflies child még hét és fél We have lived a long time here in the forest. And we lie beneath the heaps of leaves. We are partial to this partial light. We cannot sleep and fear our dreams. There is no order here and nothing can be planned. We have fireflies trapped in a little boy's hand and everything is as distant as the stars and I am here and you are where you are were hit me and 6 We lie among our atoms and I speak to you of things and hope sometimes that maybe you will understand. And there is no order here and there is no middle ground. And nothing can be predicted and nothing can be planned. Never.fiolayanoscuka gmail.com ezen a héten még várom az a javaslataikat, start, hogy az ismétlés start, mikor legyen, 10-kor, 11-kor, éjfélkor, egykor, kettőkor, vagy háromkor. Bármilyen egyéb ügyben is megtalálnak a döröpontfialai janos kuka.com e-mail címmel. Egy telefon még belefér, vagy két rövidebb. Ne felejtsék, minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Aki el akarja mondani, ám tegye. 061-877-0877 Amennyiben túl feszíti a kereteket, már mint a műsoridőkereteket, akkor tovább fogunk beszélgetni. Györeget! Tiszteletem, Szapanos András vagyok, fiala ura. Reggeli időszakban a 3,49 körül vittem a kisfiamat az óvodába, és valamelyik mikéz szám ment, és azt kérte, hogy amikor megyünk haza, akkor ugyanezt a számot le tudnám-e Nem tudna segíteni, melyik CD-ről. Szóval De meg tudom mondani, ez a Ghost Teen nevezetű legutóbbi albumáról szól. hú köszönöm, jó, megpróbálom beszeredni Nagyon kedves, köszönöm. Nagyon szívesen. Viszont. 061-877-0877 még 2 és fél percen át valóban Nick Kév szólt itt az elmúlt időben az adat 8770877 először 1877-0877 másodszor. egy 877 0 877 senki többet? Dörö.fi alajanaskukac.gmail.com Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Hogyha nem ez volt az utolsó, holnap 7 óra után találkozunk. Viszont halásra!